Роне, зверхньо мовила Герміона, вмокаючи перо в каламар, бездушнішого за тебе я ще не зустрічала. А що ти цим хочеш сказати? – обурився Рон. Ну, хто ж пхенькає, коли його цілують? «Е, так, – трохи розпачливо додав Гаррі. Хто? Герміона глянула на хлопців жалісливо. Ну, невже до вас не доходить? Що зараз відчуває чо? запитала вона. Ні, відповіли в один голос Гаррі з Роном. Герміона зітхнула і відклала перо. Ну, це ж очевидно, їй дуже сумно через смерть Седрика. Крім того, вона, мабуть, розгублена, бо їй подобався Седрик, а тепер подобається Гаррі і що сама не може зрозуміти, хто з них кращий. Тепер вона почуватиметься винною, думатиме, що образила Седрикову пам'ять, цілуючись з Гаррі. А ще буде журитися, що казатимуть інші, якщо вона почне зустрічатися з Гаррі. І ще вона, вона, мабуть, не може визначитися зі своїми почуттями до Гаррі, бо він був разом з Седриком коли той помирав. Тому ця ситуація заплутана і болюча. А крім цього, вона боїться, що її виключать з Рейвенкловської квідичної команди, бо вона погано літає. Після цих слів запанувала приголомшлива тиша. А тоді озвався Рон. «Одна людина не може стільки всього відчувати одночасно, бо просто лусне!» «Те, що ти маєш емоції на рівні чайної ложки, ще не означає, що ми всі такі!» роздратовано гризнулася Герміона, знову беручи перо. «Вона сама почала!» спробував виправдовуватися Гаррі. «Я нічого б! Вона просто підійшла до мене на тоді почала ридати в мене на плечі, і я, я не знав, що робити. Старий, та я ж тебе не звинувачую, стривожився Рон. Ну, треба було її заспокоїти, глянула на Гаррі Герміона. Ти ж так і зробив, правда? Ну, промовив Гаррі, а обличчя його недоречно розпашилося. Я той ну, поплескав її по плечі. Герміона мала такий вигляд, ніби ледве стримувалася, щоб не закотити очі. могло бути і гірше", зітхнула вона. "То ти з нею ще зустрічатимешся?" "Ну мені ж доведеться", здивувався Гаррі. "У нас же будуть зібрання, да. Ти що, забула? Ти знаєш, що я мала на увазі", нетерпляче сказала Герміона. Гарі нічого не відповів. Герміонині слова відкрили перед ним нові обрії. І ці обрії його лякали. Спробував уявити, як вони що кудись ідуть. Ну, наприклад, у і Як він пробуде поряд з нею аж кілька годин. А вже ж після того, що сталося, вона чекатиме, щоб він її кудись запросив. Ай, від цієї думки мому замлоїло в животі. Та нічого, сухо додала Герміона, знову поринаючи у свій лист. Ще буде не одна нагода домовитися про зустріч. А що, як він не захоче домовлятися? – спитав Рон дивлячись на Гаррі з незвично проникливим виразом обличчя. «Не милий дурниць!» – неуважно озвалася Герміона. «Вона вже давно йому подобається, правда ж, Гаррі?» А він не відповів. «Так, що подобається йому давно? Але щоразу, як він уявляв себе з нею на одинці, вона була радісна, а не ридала в нього на плечі». «А кому це ти, до речі, пишеш цілий роман?» – запитав Герміону Рон, намагаючись прочитати щось на пергаменті, що вже лежав аж на підлозі. Герміона висмикнула листа в нього з-під носа. «Вікторові? Крумові? А ти багато знаєш інших Вікторів?» Рон незадоволено промовчав. Ще яких двадцять хвилин вони сиділи мовчки – Рон дописував реферат з трансфігурації, нетерпляче пирхаючи і весь час щось викреслюючи. Герміона списала весь пергамент аж до нижнього краю. Тоді акуратно його згорнула і запечатала. А Гаррі дивився у вогонь, понад усе прагнучи, щоб там з'явилася Сіріусова голова. І хоч щось йому порадила про дівчат. Але вогонь, потріскуючи, згасав. Нарешті всі червоно-гарячі жаринки перетворилися на попіл. І Гаррі, озирнувшись, побачив, що у вітальні не залишилося нікого крім них. На добраніч, відверто позіхнула Герміона і подалася сходами до дівчачих спалень. «Що вона знайшла в тому Крумові?» – дивувався Рон, коли вони з Гаррі піднімалися до хлопчачих спалень. «Ну, по-перше», – замислився Гаррі, – «він старший, а ще всесвітньо відомий квітичист. «А воно-то так», – набурмосився Рон, – «але ж він на всіх дивиться вовком». «Це правда», – погодився Гаррі, усе ще думаючи про чого. Вони мовчки скинули мантії і вдягли піжами. Дін, Шеймус і Невіл вже спали. Гаррі поклав окуляри на тумбочку біля ліжка і заліз під ковдру. Але не засунув запони, а задивився на клаптик зоряного неба, що проглядався у вікні біля Невілового ліжка. Якби ж то він учора знав, що всього за добу цілуватиме Чо Чанг. На добраніч, пробурмотів десь праворуч Рон. На добраніч, відповів йому Гаррі. Може, наступного разу, якщо тільки буде наступний раз, вона буде хоч трошки веселіша. Треба було її кудись запросити. Мабуть, вона цього чекала і тепер гнівається на нього? Чи лежить собі у ліжку, ридаючи за Седриком? Не знав, що й думати. Герміонині слова замість прояснити, усе лише ускладнили. «Ось чому нас мали б тут навчати», – подумав він, перевертаючись на бік. Що там в голові у дівчат? Це дало б значно більше користі, ніж віщування. Невил щось про бурмотів у вісні. Десь на дворі ухнула сова. Гаррі наснилося, що він знову в кімнаті. Да. що його звинувачувало, що він спеціально затяг її туди? Казали, що він пообіцяв їй 150 карток з шоколадних жабок, якщо вона прийде. Гаррі заперечував. що закричала? «Седрик дав мені цілу купу тих карток. Ось, дивися!» Вона виймала з мантії жмені карток і кидала їх у гору. Раптом вона перетворилася на Герміону і сказала, «Гаррі, ти ж їй пообіцяв? Тепер ми мусиш дати їй щось на заміну. Може вогнеблискавку? Гаррі заперечував, що не може дати що вогнеблискавку, бо її забрала Амбридж. Та й взагалі це все безглуздо, бо він прийшов до кімнати да лише для того, щоб розвісити різдвяні прикраси у формі голови Ельфа добі. Сон змінився. Його тіло було гладеньке, міцне і гнучке. Він прослизав крізь блискучі металеві грати у темному й холодному кам'яному мурі. Повз на животі, звиваючись по підлозі. Було темно, але він бачив навколо якісь предмети, що мерехтіли чудернацьким пульсуючими барвами. Озирнувся. На перший погляд коридор був порожній. Ба ні. Попереду сидів на підлозі якийсь чоловік, похиливши голову на груди, його обриси проглядалися у напівтемряві. Гаррі висолопив язика, відчував у повітрі запах цього чоловіка. Той був живий, але напівсонний. Сидів перед дверима в кінці коридору. Гаррі хотів укусити цього чоловіка, але вгамував цей порив, бо мав значно важливіші справи. Та чоловік заворушився, зірвався на ноги, сріблястий плащ зіслизнув на підлогу, і Гаррі побачив, як над ним нависають мерехтливі розмиті контури цього чоловіка, як той витягає з-за пояса паличку, він не мав вибору. Піднявся над підлогою і кинувся на нього разу, друге, втретє. Впивався іклами в його тіло. Відчував, як хрускають під його щелепами ребра. Відчував гарячий потік його крові. Чоловік кричав від болю. А тоді стих. Обм'якло притулився до стіни, Кров струменіла на підлогу. Жахливо заболіло чоло. Мало не вибухав від болю. Гаррі, Гарі, гарі він розплющив очі. Тіло заливав холодний піт. Простирадла обкрутилися на ньому, наче рукави гамівної сорочки. Здавалося, ніби до чола притисли розпечену. — Гаррі! — над ним стояв переляканий Рон. У ногах ліжка був ще якісь постаті. Гаррі обхопив голову руками, аж сліпнув від нестерпного болю. Перекрутився в ліжку, і його знудило на матрац. — Він захворів, — почувся переляканий голос. — Може, когось покликати? — «Гаррі! Гаррі!» Він мусив сказати Ронові, це, це було вкрай важливо. Важко дихаючи і нічого не бачачи, через пекучий біль, Гаррі відштовхнувся від ліжка, намагаючись не виблювати ще раз. «Твій тато!» – видушив він із себе задихаючись. «На твого тата напали!» «Що?» Не розуміючи, перепитав Рон. Твій тато, його покусали. Це дуже серйозно. Там скрізь кров. Я біжу по допомогу, пролунав той самий переляканий голос. І Гаррі почув, як хтось вибігає з спальні. -Гаррі, старий непевно проказав Рон. Ти. тобі це просто наснилося? Ні,-люто вигукнув Гаррі. Надзвичайно важливо, щоб Брон зрозумів. Це був не сон, незвичний сон. Я там був, я, я бачив, я це зробив. Чув бурмотіння шей Мусейдіна, але не звертав на них уваги. Біль у шрамі потроху слабшав, хоч Гаррій Дусі був мокрий від поту і тремтів, наче в пропасниці. Його знову знудило. Ірон ледве встиг відскочити. Гаррі, ти захворів, пробелькотів він. Невіл побіг по допомогу. Зі мною все гаразд, видушив Гаррі, з тремтінням витираючи піжамою рота. Зі мною все нормально. Біда сталася з твоїм татом. Треба довідатися, де він. Він стікає кров'ю. Я був то була величезна змія. Він спробував піднятися з ліжка, але Рон штовхнув його назад. Дін з Шеймусом перешиптувалися неподалік. Гаррі не знав, одна хвилина минула чи десять. Він просто сидів і тремтів, а біль у чолі поступово вщухав. Тоді на сходах почулися квапливі кроки і знову пролунав невілів голос. «Сюди, пані професорко!» До спальні вбігла професорка МакГонегел у картатому халаті та окулярах, що криво сиділи на її кислявому носі. «Що таке, Поттере? Де тобі болить?» Ще ніколи він так не радів, побачивши її. Йому зараз був потрібний саме член Ордену Фенікса, а не той, хто б над ним метушився і приписував непотрібні настоянки. «Це Ронів тато», – сказав він і знову сів на ліжку. «На нього напала змія, і це дуже серйозно. Я бачив, як це сталося». «Як ти міг таке бачити?» – професорка МакГонегіл насупила свої чорні брови. «Не знаю. Я спав, а тоді опинився там». «Тобто тобі це наснилося?» «Ні» сердито заперечив Гаррі. Ну, невже ніхто з них не розуміє? Спочатку я бачив сон про що зовсім інше. Ну, різні там дурниці. А тоді сон перервався. Це сталося насправді. Я, я це не уявив. Містер Візлі дримав на підлозі, і на нього напала велетенська змія. Там цілі калюжі крові, він знепритомнів. Треба його знайти. Професорка Макгоніґл дивилася на нього крізь свої перекошені окуляри з таким виглядом, ніби злякалася того, що побачила. Я не брешу, я не збожеволів, крикнув Гаррі. Це правда, я бачив, як це сталося. Я вірю тобі, Поттере, коротко кинула професорка Макгоніґл. Одягни халат, ми йдемо до директора. Розділ 22. Лікарня магічних хвороб і травм імені святого Мунго. Гаррі настільки зрадів, що вона сприйняла його серйозно, що без вагань зіскочив з ліжка, накинув халат і надів окуляри. Візлі... «Ти теж, мабуть, іди з нами!» – сказала професорка МакГонегел. Вони пішли за професоркою, повзмовчазних Невіла, Діна та Шеймуса, вийшли зі спальні, спустилися гвинтовими сходами у вітальню, пролізли в отвір за портретом гладкої пані і опинилися в залитому місячним сяєвом коридорі. Гаррі відчував, що паніка, яка його охопила – Будь-якої миті може перелитися через край. Йому хотілося бігти до Дамблдора і кричати. Вони йшли занадто спокійно. А містер Візлі тим часом стікав кров'ю. А що, як ті ікла? Гаррі намагався не думати про них мої ікла. Були отруйні. Минули місіс Норріс що вилупила свої очі ліхтарі, і зашипіла. Але професорка МакГонегел гукнула їй «Трусь!» і місіс Нуріс шугнула в тінь. За кілька хвилин вони підійшли до ком'яного Гаргуїля, що охороняв хід до кабінету Дамблдора. «Свестопджілка!» – сказала професорка. Гаргуїль ожив і відскочив у бік. Стіна за його спиною розійшлася, відкривши прохід до кам'яних сходів, що безперервно рухалися вгору по спіралі, наче ескалатор. Усі втрьох стали на рухомі сходинки. Стіна за ними знову зійшлася з глухим стукотом, а вони підіймалися до гори невеличкими колами, аж поки опинилися перед полірованими дубовими дверима з мідним кільцем, у формі грифона Хоч уже було далеко за північ З кімнати долинали голоси Було таке враження, що до Дамблдора Завітало з десяток гостей Професорка МакГонегел Тричі постукала кільцем грифоном І голоси негайно стихли Ніби їх узяли і вимкнули Двері відчинилися самі собою, і професорка Макгонеґел разом з Гаррі Тароном зайшла. Кабінет був напівтемний. Чудернацькі срібні прилади стояли на столах спокійно й тихо, замість того, щоб сюрчати, як завжди, й випускати клубочки диму. Портрети колишніх директорів та директорок куняли у своїх рамах. За дверима дрімав на сідалі, сховавши голову під крило, розкішний золотисто-червоний птах завбільшки з лебедя. «А, це ви, професорко Макгонеґел? «І... Ага...» Дамвлдор сидів за столом у кріслі з високою спинкою, схилившись над паперами, що їх освітлювали свічки. «Мав на собі чудовий халат». Аптований фіолетовими та золотими нитками, накинутий поверх білосніжної нічної сорочки. Проте не був заспаний, а його проникливі ясносині очі пильно вдивлялися в професорку МакГонегелл. «Професори Дамблдор Поттерові наснився страшний сон, повідомила професорка МакГонегелл. А він каже, «То був не сон», – миттєво заперечив Гаррі. Професорка Макгонеґел глянула на Гаррі й спохмурніла. «Тоді, Поттере, розкажи директорові сам». «Я, я справді спав», – почав Гаррі, « але попри весь свій жах і розпачливі намагання примусити Дамблдора повірити, був трохи роздратований тим, що директор на нього не дивився, розглядаючи натомість свої переплетені пальці. Але... Але то не був звичайний сон. Усе було насправді. Я... Я бачив, як це сталося. Гаррі набрав повні груди повітря. Наронового тата, містера Візлі, напала велетенська змія. Його слова... Бриніли в повітрі, і через те здавалися безглуздими, навіть смішними. Запала мовчанка. А Дамблдор відхилився і задумливо почав розглядати стелю. Блідий і приголомшений рон перевів погляд з гарі на Дамблдора. «І як ти це побачив?» – спокійно запитав Дамблдор – так само не дивлячись на Гаррі. «Ну, я... я не знаю», доволі сердито буркнув Гаррі, не розуміючи, яке це має значення. Ніби... ніби видіння в голові. «Ти мене не зрозумів», так само спокійно додав Дамблдор. «Тобто, чи ти пам'ятаєш, де ти був?» спостерігаючи за нападом. Стояв за спиною жертви, чи дивився на цю сцену згори. То було таке чудернацьке запитання, що Гаррі Ажрота роз'явив. Дамблдор, мов би, все знав. «Я... я був змією», пояснив він. «Я бачив це все очима змії». Якусь мить усі мовчали. А тоді Дамблдор, який тепер дивився на посірілого Рона, запитав чітко і виразно. «Артур серйозно поранений?» «Так!» – рішуче підтвердив Гаррі. «Ну чого вони всі такі повільні на підйом? Тони вже не розуміють, що стікає кров'ю людина, котрий проштрикнули гострющими іклами». І чому Дамблдор навіть не хоче на нього глянути? Але Дамблдор так рвучко встав, що Гаррі аж підстрибнув. Директор звернувся до одного старого портрета, що висів аж під стелею. «Еверарде — Еверарде! — покликав він його. — І ти, Діліс, теж! Чарівник з пожовклим обличчям і коротким чорним волоссям а також літня чаклунка з довгими срібними кучериками миттєво розплющили очі, хоч перед тим здавалося спали непробудним сном. «Ви все чули?» запитав Дамблдор. Чарівник кивнув головою, а чаклунка сказала, «А вже ж?» «Той чоловік рудий і носить окуляри», додав Дамблдор. «Еверарде», Мусиш здійняти тривогу. Дивися тільки, щоб його знайшли відповідні люди. Обоє вклонилися і зникли зі своїх рам. Але замість з'явитися на сусідніх картинах, як це зазвичай бувало в Гогвартсі, їх просто не стало. Одна рама була тепер цілком порожня, хіба що з темною завісою на задньому плані, а на другій – залишилося чудове шкіряне крісло. Гаррі помітив, що й багато інших директорів та директорок, хоч і вельми переконливо хропли і пускали слину, насправді кратькома зиркали на нього з-під Тож він раптом зрозумів, хто тут галасував, коли вони постукали. Еверард і Діліс були... «Найавторитетнішими директорами Гогвартсу», – повідомив Дамблдор, проходячи повз гарі Рона та професорку МакГонегел до розкішного сплячого птаха на сідалі біля дверей. Вони такі знамениті, що їхні портрети висять по всіх найважливіших чаклунських установах. Мають цілковиту свободу переміщатися з одного свого портрета на інший – тому можуть нам розповісти, що діється в будь-якому місці. Але ж, «Але ж невідомо, де саме містер Візлі!» – вигукнув Гаррі. «Прошу вас сідати», – незворушно вів далі Дамблдор, ніби Гаррі нічого і не сказав. «Еверарди Діліс можуть бути відсутні кілька хвилин. Професорко МакГонегелл. Чи не могли б ви нам зробити стільці? Професорка МакГоннегел витягла з халата чарівну паличку і махнула нею. Просто з повітря виникли три дерев'яні стільці з прямими спинками. Ані трохи не схожі на зручні крісла з ситцевою оббивкою, що їх був вичеклував Дамблдор на слуханні гаріної справи. Гаррі сів, скосо поглядаючи на Дамблдора. Директор погладив пальцем золотисте пір'я на голові Фоукса. Фенікс відразу прокинувся. Високо задер свою прекрасну голову і глянув на Дамблдора блискучими темними очима. «Нам буде потрібне...» Дуже тихенько сказав птахові Дамблдор. «Попередження!» Спалахнув вогонь, і Фенікс зник. Тамблдор тепер підійшов до одного з делікатних срібних приладів, функції якого були гарі невідомі. Переніс його на стіл, сів обличчям до них усіх і легенько вдарив по приладу чарівною паличкою. Прилад ожив і ритмічно задзенькав. З малесенької срібної трубочки вгорі почав Пахкати блідозелений дим Насупивши брови, Дамблдор пильно стежив за димом Минуло кілька секунд Із крихітних клубочків утворився суцільний струмінь диму Що густішав і клубочився в повітрі Цей дим перетворився на голову змії Що широко роззявляла свою пащику Гаррі було цікаво знати, чи все це підтверджує його слова. Він нетерпляче поглядав на Дамблдора, очікуючи хоч якогось знаку. Але Дамблдор на нього не дивився. «А вже ж, а вже ж!» Бурмутіу здається сам до себе Дамблдор, без найменшого подиву розглядаючи струмінь диму. Але по суті... «Розділений?» Гаррі нічого не розумів. Димова зміюка розділилася на дві окремі змії, що звивалися і похитувалися в темному повітрі. Дамблдор з похмурим задоволенням знову легенько вдарив прилад чарівною паличкою. Дзенькання поступово стихло, а димова змія – перетворилася на безформну хмарку і зникла. Дамблдор відніс прилад назад на тонконогий столик. Гаррі бачив, як директори на портретах проводили його поглядами. А коли побачили, що Гаррі за ними стежить, поспіхом прикинулися, що сплять. Гаррі хотів було розпитати про цей чудернацький срібний прилад, та не встиг, бо зі стіни праворуч, угорі, почувся голос. Це знову з'явився у своєму портреті захеканий чарівник на ім'я Еверард. «Дамблдоре!» «Які новини?» – поцікавився Дамблдор. «Я кричав, аж доки туди не прибігли!» повідомив черівник, витираючи лоба за вісою, що була в нього за спиною. «Я сказав, що почув, ніби внизу щось ворушиться. Вони не знали, вірити мені чи ні, але зійшли вниз, щоб пересвідчитись. Знаєш, там унизу немає портретів, щоб подивитися самому. Але хвилини за дві його винесли. Він у поганому стані». Залитий кров'ю. Я побіг до портрета Ельфріди Крек, щоб краще бачити, куди вони його. Добре, сказав Дамблдор. Арон судомно здригнувся. Сподіваюся, Діліс за цим простежить. І справді, за кілька секунд знову з'явилась у своїй картині чаклунка зі срібними кучериками. Вона, кахикуючи, Сіла в крісло й сказала Дамблдоре, його забрали до святого Мунго. Несли повз мій портрет. Вигляд у нього кепський. Дякую тобі, сказав Дамблдор, а тоді глянув на професорку МакГонеґл. Мінерво, піди розбуди всіх візлів. Так, так, професорка МакГонеґел. Рвучко встала і пішла до дверей. Гаррі краєм ока подивився на переляканого Рона. «Дамблдоре, а як бути з Молі?» зупинилася біля дверей професорка МакГонегел. «Це буде робота для Фоукса. Після того, як він перевірить, чи там нікого немає, відповів Дамблдор». Але вона, можливо, вже й сама знає. У неї той чудовий годинник. Гаррі знав, що Дамблдор має на увазі годинник, який показував не час, а місце перебування і стан членів родини Візлів. І зажурено подумав, що стрілка містера Візлі, мабуть, стоїть навпроти позначки смертельна небезпека. Але ж зараз глибока ніч. Можливо, місіс Візлі спить, а не стежить за годинником. Гаррі похолов, пригадавши, як ховчик місіс Візлі перетворювався на мертвого містера Візлі. З перхнябленими окулярами, з кров'ю на лиці. Але містер Візлі не помре. Не повинен. Дамблдор не у шафці за спинами в гарі Рона. Вийняв старого почорнілого чайника і поставив на столі. Потім підняв черівну паличку і промовив «Летус». На якусь мить чайник затремтів і спалахнув химерним синім сяйвом. А далі завмер і знову став суцільно чорний. Дамлдор Підійшов до іншого портрета, де був зображений хитромудрий на вигляд чаклун з гострою борідкою, одягнений у слизеринські срібно-зелені шати. Він, мабуть, так міцно спав, що навіть не почув голосу Дамблдора, коли той спробував його розбудити. «Фінеасе! Фінеасе!» Персонажі інших портретів у кімнаті перестали прикидатися, що сплять. Вони заворушилися в рамах, намагаючись краще все побачити. Хитромудрий чаклун і далі розігрував сон. Тому з портретів теж почали вигукувати його ім'я. «Фінеасе! Фінеасе! Фінеасе!» Він уже не міг прикидатися. Театрально здригнувся і широко розплющив очі. «Мене хтось кликав?» «Фінеасе, відвідай будь ласкавий свій інший портрет, сказав Дамблдор. Маю ще одну вістку. Відвідати інший портрет? перепитав Фінеас писклявим голосом, довго і штучно позіхаючи. Його погляд блукав по кімнаті і зупинився на Гаррі. Ой, ні, Дамблдоре, я нині такий втомлений. Щось у фінеасовому голосі було Гаррі дуже знайоме. Де він його вже чув? Але не встиг над цим замислитись, бо портрети на стінах почали бурхливо протестувати. «Непокора!» – заволав огрядний червононосий чаклун, розмахуючи кулаками. «Нехтування службою!» «Для нас честь!» «Служити теперішньому директорові Гогвардсу!» – репетував старенький кволий чарівник, у якому Гаррі впізнав Дамблдорового попередника Арманда Діпіта. «Ганьба тобі, фінеасе!» «Може, мені його переконати, Дамблдоре?» – гукнула гострова качаклунка, піднімаючи незвично масивну чарівну паличку, що нагадувала березову вудку. «Ну, гаразд!» – погодився Фінеас, боязко поглядаючи на чарівну паличку. «Хоч він, можливо, знищив уже і мій портрет, як і решту наших родинних портретів». «Сіріус не чіпає твого портрета», – заперечив Дамблдор. І Гаррі відразу згадав, де вже чув Фінеасів голос. Той лунав з нібито порожньої рами в його кімнаті на площі Гримо. Передаси йому звістку, що Артура Візлі тяжко поранено, і що незабаром у будинок прибудуть його дружина, діти і Гаррі Поттер. Усе зрозумів. Артура Візлі поранено, скоро прибудуть жінка, діти і Гаррі Поттер, знуджено повторив Фінеас. «Так-так, гаразд!» Він нахилився до портретної рами і зник. Саме мить, як знову відчинилися двері кабінету. Професорка МакГонегел привела розпатлених і приголомшених Фреда, Джорджа і Джинні. Усі вони були в піжамах. «Гаррі, що тут таке?» – запитала перелякана Джинні. Професорка сказала, що ти бачив, як поранили тата. Твій батько зазнав поранення, виконуючи завдання Ордену Фенікса, пояснив Дамблдор, перш ніж Гаррі встиг розкрити рота. Його поклали в лікарню магічних хвороб і травм імені святого Мунго. Я відсилаю вас у в будинок, «Звідти значно ближче до лікарні, ніж з Барлогу. Там ви зустрінетеся з матір'ю». «А як ми доберемося?» – спитав приголомшений Фред. «З порошком флу?» «Ні», – заперечив Дамблдор. «Зараз небезпечно користуватися порошком флу, бо за мережею стежать. Скористаєтесь лити ключем» він показав на чорний чайник, що безневинно стояв на столі. «Зачекаємо тільки, що скаже нам Фінеас Нігелус. Перш ніж відсилати, хочу переконатися, що вам нічого не загрожує». Посеред кабінету спалахнуло полум'я, залишивши після себе єдину золотисту пір'їну, що закружляла над підлогою. «Це Фоуксове попередження» пояснив Дамблдор і впіймав пір'їну. «Професорка Амбридж уже знає, що ви не спите». «Мінерво, піди і затримай її. Вигадай, що завгодно». Професорка МакГонегел вибігла, майнувши своїм картатим халатом. «Він каже, що буде радий». Пролунав за Дамблдоровою спиною знуджений голос. Чаклун на ім'я Фінеас знову з'явився на тлі слизеринського прапора. Мій праправнук завжди вирізнявся дивним смаком у доборі гостей. «Підійдіть до мене», – звелів Дамблдор Гаррію Сімвізлі. «І швидко, доки тут не з'явився ще дехто». Гаррі й усі решта оточили Дамблдорів стіл. Ви вже користалися лети ключами? запитав Дамблдор, і вони кивнули, торкаючись кожної якоїсь частинки чайника. Добре. Тоді лічу до трьох. Раз, два, три. Це сталося?